Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Az itt és most ismétlését halljátok Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Jönjünk vissza a múltba, a vonalban Szakonyi Károly, és nézzük meg először azt a novellát talán, amiből aztán lett az adási hiba. Jó reggelt kívánok, lehet -e hallani? Halló! Akkor egy újabb telefon. Number six four. Let's go Most lehet. Azt mondtam 5, öt, 5, öt, mennyit mondtam? 5, mennyit mondtam, mennyit mutattam? 5, 5, 5, 5. Akkor jó, Jó, akkor, ak akkor működik. A vonalban tehát szakonyik kell, hogy menjünk vissza a múltba. Hogyan lett adáshibá az óvics, csak szépen a sálat isból? Hát e, akkoriban e, divat volt ilyen hosszú címek. Én sokat fogok kérdezni elnézést, akkoriban hol tartunk? 69-68-70? Ja, hát ez, ez 69-70, igen, akkoriban, igen. A 60-as évek végén általában divat volt ilyen hosszú címeket adni az amerikai daraboknak, és hát ugye a szinopsz amikor ö, odaltal a színháznak, akkor az volt egy ilyen poén benne, hogy gyereke elmegy és nem veszik észre, csak azt veszi észre, hogy se hagyta. És akkor hát ez a cím volt, a munka cím. A belavatóta megírtam 70. januárjában. Mennyi idő? 8 nap alatt írtam meg, mert előző évben volt a ici a szerződésem, aztán akkor operáltak, és akkor el is felejtettem, hogy nekem. Adósságom van a színházban, aztán januárban, amikor nagyavoszt értem, lementem Magymarosra, és akkor még nekem nem volt televízióm, csak itt-ott láttam, de Magymaroson is ott ültünk az ebédlőbe a. Jó, de az adóságodra kifigyelmeztetett a Várkonyi? Igen, és akkor azt mondta a Várkonyi, hogy egy darab jó, de a cím az nem jó. Csak om... Jó, de még nem törtünk oda várkonyi szólt, hogy neked van egy adósságod, amit meg kéne írni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hanem én tudtam azt, hogy ugye szerződés van, és ugye felvettem az előleget. Pont ezt akartam kérdezni, hogy felvetted az előleget, és akkor az ember ugye már nem teheti meg, hogy akkor ne írja meg. Hát nem mondhatja azt, hogy veszem az előleg igazgató úr, ugye, <laughs> és akkor megírtam, és ö, lementem nagybanosul, ahol egy kicsit... Ö, Megpróbáltam aklimatni. Az egy ilyen alkotóház? Köszönöm. Köszönöm. Az egy alkotóház? Ez egy alkotóház, igen, most már nincs meg. Festőké volt, de az írók is mehettek oda. És akkor uh, ott uh, a vacsora utána, hogy néztük a tévét, akkor eszembe jutott, hogy igen, ezt oda koncentrálom a tévé elé, felmentem a szobába, és akkor 8 nap alatt megírtam a darabot. Akkor fölvittem Pestre, már nem hitték el, hogy kész lesz, Párkonyi elolvasta, nagyon tetszett neki, de azt mondta, hogy a cím az, az szar. De egyedül a címre mondta ezt? Tehát a többi mind maradt? <gül> többi az nagyon szerette, és teszett, Írógéppel, kézzel írtál? Akkoriban ugye nem volt más. A géppel írtam, igen, géppel. Ez hány oldal volt? Érógép. Hát ez a, általában ezek a darabok olyan, az a két felvonásos darabok, ezek olyan 89 oldal. Mennyi javítás volt bennük? akkor nem volt belejavítás, javítás, aztán később egy kicsit, de nem sokat javítottunk, mert ha azt gondolod, hogy én ezt februárban adtam át, és májusban már bemutató volt, akkor sok idő nem volt. Ez mennyire volt jellemző rá, hogy ilyen, ahogy ezt szokták mondani, már elnézést a félreérthetőségért kicsúsztott? Hogy, tehát, hogy ez így mit? ebben a formában, hat nap alatt, hát ahogy, a, tehát, mint, mint, mint, tehát ugye ez egy ilyen egészen ritka dolog. Gondolom, hogy azért ez nagyon sokszor az emberrel nem adatik meg. Azért egyhuzamba írja, ez most mondjuk nagyon a fejembe volt már, és meg, megpróbáltam ott az, az alatt a hét alatt, jó alatt meg is csinálni, és nagyon svunkba volt, úgyhogy... Mi volt a kiindulási pont? A kiindulási pont az volt, hogy egy családról szóljon, ahol több generáció van, és tulajdonképpen a legidősebb, ugye a szülők azok, azok annyi mindent átéltek már, annyi mindenre kellett hinni, hogy már semmibe se hisznek, ennek következtében nem sokat tudtak átadni a gyerekeknek, de a legkisebbik az már ugye ebben a másik Generációs világban él, és ő szeretnék. Ugye ő egy 52-es, ő egy 51-es születésű ahhoz képest, hogyha a 70ben volt 19 igen, éves. Igen, igen. Tehát egyetlen is ta, aki, akiben még mind a. Ugye a mesében egy elmenne az igazságot. Megkeresni, és ugye ehhez egy eszmét keres. na most tulajdonképpen én foglalkoztam sokszor ezen a gondolattal, hogy a Jézus Krisztus megjelenne, senki se ismerné föl, ugye annyira közölny. De ennek volt előzménye is? Voltak egy-két novellát, írtam ilyen természetűt, de azért ez egy hirtelen ebbe a közegbe belehelyezett ötlet. Volt ennek valami külön oka az életedből adódóan, vagy a fantáziád ment ebbe az irányba mindig? Hát a fantáziád ment, de tulajdonképpen ugye a legeklatásabb helyzet volt egy ilyen, Ára oda tenni, hogy ne meg kelljen megmagyarázni, hogy miről van szó, hogy miféle hitről, miféle elvről van szó, tehát, hogy rögtön a közönség azonnalásra, hogy mit nem ismernek föl. Beléz, hogy már az első felvonás alatt rá lehet jönni, bár akkor még csak nagyon ilyen ráutaló nyomok vannak. Igen, igen, igen. Hát abban is úgy, úgy lehet adagolva, úgy van adagolva, hogy ők is, ők se tudják, hogy kiről van szó. Most a, a, a Megnehezebb szerepe egyébként az Imrusnak van a fiúnak, mert egy pozitív szerep, amiben ugye mikor behozza az embert, itt a Krisztuszt, más másnéven, akkor nem mondhatja meg helyette, hogy miről van szó, de ugyanakkor szeretné is, és ez egy nehéz színési feladat. Ő az egyetlen pozitív figura? Igen, a másik az egy kicsit sajnálatramító figura, vanda, ugye, aki a legidősebb, és aki ott kifakadt, hogy mit kaptam én ebben a házban. Semmit, ami hát ugye azt jelenti, hogy abban a korszakban mit kapott valaki útba igazítást. És, és miben lehetett hírni, mikor minden, minden pillanatban másban kellett hírni az egész 20. században. Ezt szokták kérdezni szerzőttől, én eleget teszek neki, lefőbb. tovább megyünk. Az alakokban te megláttad-e a leendő színészt? Ebben igen, igen, ebben, mert amikor szerződtünk a vixinázal, akkor azt mondták, jó lenne darab a, a bullának, jó lenne darab a págernek, szóval tulajdonképpen ezeket ö, ö, fejembe éreztem a figurájukat, hallottam beszélni. Végre, de ugye régen ismertem ezeket gyerekkoromtól kezdve, tehát az ember nagyon jó mutat minden gesztusukat. De hát hogy nem kimondottan rájuk írtam, hiszen az a, a környezetemből vettem az alakokat, ha úgy tetszik, az embernek a családja is jó modell, és ők, amiből sok mindent lehet, szeretettel, meg iróniával is. Meg... Mert hogy volt ilyen elem? Volt, persze volt, hogy ne. Hát egy családban mindenféle hangulat. Ugye... Te abban az időben fiatal magyar írónak számítottál, de akkor lehet tudni, hogy a 70-es években azért ez egy viszonylag széles tartomány volt a fiatal magyar író. Igen, igen, mert ugye késő indulások voltak, hát nagyon ritka volt a korai indulás, de a költők indultak korán, ugye a természetes, de a prózaírók azok későbben indultak, a publikációs lehetőségek elsősorban mindig lapokban, folyóiratokban voltak, és nagyon sokára került egy, egy kötet a, a, a, ugye, a kiadásra, mert azért annak akkorban, egy-két év, meg három is az átfutása. De a színház, amikor ugye az életem zsókát írtam az első 63 ban az azért ismertétette az embert jobban, mint a, a könyvek. A bemutató miatt? Hát a színházban nagyobb embertömeg jár, ugye hát ott van egy este 400 ember megfordul, mikor olvas el egy könyvet egyszerre 400 ember. Tulajdonképpen egy nagy publicitása van a, a színháznak, a hűrónak a, a, a színházban. És hát azon kívül az jók az, az nagyon befutott barab volt, és ugye rengeteg nagy színész Sinkovics, Kálai, Domján Editt, akik vitték a darabot, és, akik, és a darab akkor nagyon belevágott. Ugyanúgy, mint az adáshiba, akkor 56 után habban, hogy útkeressés. Ha már itt tartunk, hogy én tegnap kerestem az adáshibát, aztán nagy nehezen találtam egyet, de azt majd vissza kell adnom, mert egyébként sehol nem találtam meg. Én a saját könyvtáromban három szakonyit ö, találtam, ezt a három szakonyit el is hoztam. Az egyik az emberi üdvözlet, ez egy magvető szépirodalmi... A másik a holt szakonyi károlyi komédiája gogai regényéből, a harmadik pedig a tudatom jól vagyok. Igen. Aki ma szakonyit akar venni, eh, annak azért be kell járni a várost. Rendesen. Be kell, igen, mert tulajdonképpen most ugye nekem megjelent az egész tavalyig bezárólag 15 kötetben az életmű, a de akkor kis az kis példányszámban jelehetett meg, mert ahol én jártam ott abból egy se volt a többiből volt karácsonyra most megjelent a válogatott novellák akkor az utóbbi időben megjelent karácsonyra egy kis regényem a lémusz lánya előtte az, az, az, az, az, az kapható, az az egyedüli amit mindenhol megtaláltam na most az a helyzet, hogy ugye a hiadók azok nem tőkések, és a, a kisebb kiadók főleg, és... Mit kell tudni a stádiumról? Tessék? Mit kell tudni a stádiumról? Stádium kiadó, Erzsébetre működik, Kárpáti Kamil költő hozta létre, és ö, nagyon szép könyveket ad ki. Ö, természetesen, mint mondtam, nem egy gazdag kiadó, pályázik a, a pénzekre, és a, általában a próza kötetek nagyon visszaszorultak, szóval akkoriban a magvetőnél 20-30 ezer példányos novellász kötet, az ma ugye ezer példány. Most az ezer példány terítése nem túl nagy lehetőség, azon kívül nem minden cég, nem minden felfeljesztő cég vállalja föl a nem nagyon nagy kurancs könyveknek a terjesztését, de például a Libri nem, azonban mondjuk a Alexandra igen, és nem tudom, a Fókusz igen, de nagyon elszórtant lehet csak ugye ezt a kis példányszámot megtalálni. De hát Istenem, a, a könyv mindig azt szoktam mondani, nem Parizel, és nem fog elromlani, és valahol valaki mindig megtalál. A, visszatérve az adáshibára, te egyébként prózát és párbeszédet egyaránt mindig ugyanolyan jól tudtál írni? Ugye ez elsősorban azért foglalkoztatja az embert, mert nézi ezt a darabot, amit már adáson kívül mondtam, de most sem mondhatok mást, el voltam bűvölve, teljesen maga alá, kotort, és mondhatnék még egyebeket, de leszámítva például azt, amikor arról beszélnek, hogy a tévének be kell állítani az élességét, amiről szerintem az én lányom konkrétan nem tudná, hogy ez mit jelent maguk a párbeszédek olyan párbeszédek és elnézést, én nem szeretnélek téged megdicsérni mert én egy senki vagyok de párbeszédek, ugye maga a próza szövegés nagyon sokat változik az élő nyelv talán még többet változik nem tudom, nem vagyok nyelvész de ezek a párbeszédek Miközben nincsenek benne aktualizálás, mert a láttam a távszínház előadásában egy Osztrovsky darabot, most tisztára olyan vagyok, mint a értelmiségi lennék, aki gyakran jár színházba, az tele volt írva aktualitással, amit az Osztrovsky tudja, hogy nem írt oda. De, hát persze. De te egyébként hozzányúlsz e időről időre az adásiba szövegéhez? Nem, nem, nem, ez volt néhány rendező, akinek volt kívánsága a modernizálásra, aktualizálásra, nem sikerült, nem sikerült. És mit szólsz ahhoz a mondathoz, miközben természetes az ember örülhet neki, hogy ez egy teljesen időtálló történet, és teljesen időtállóak benne a párbeszédek is? Hát ugye, amikor annak idején nagyon... 40 év, az nagyon sok. Nagyon sok felé játszották külföldön is, és akkor kérdezte a újságíró annak idején, hogy mit szólok el. Mondtam az írónak, ez nagy dicsőség, az embernek szomorúságnak, ezek szerint Törökországban, Görögországban, Norvégiában, meg itt ott ez az életérzés uralkodik. Tehát az ember azt... De ebben az is benne van, hogy maga a történet az teljesen magyar, de nincsenek benne olyan vonatkozások, amit ne érthetne meg bárhol máshol valaki, illetőleg ezt csak feltételezem. Pontosan így van, mert amikor az első 71-ben volt a Szín nemzeti színházban az első külföldi bemutató, akkor azt gondoltam, hogy mit tudnak ezek ebből megérteni, ezt Magyarországon játszódik, ami zűrzavarjainkat írtam bele, egy ilyen... Ugye... De valami olyan stilizált formában, amitől ez mégis átemelhető. És minden, pontosan nem akartak semmit sem korrigálni benne, még a, mit tudom még olyasmit sem, a szivarmárkákat, vagy a bormárkákat, ki akarták mondani. Így a csongorra váltanak a micsodáról? Igen? Csongor, ott mi, a csongor az egyik, és mi volt előtte? Hát a dózsa. Az a igen, igen. igen. Én csak csongort próbáltam, de az borzalmas volt. <gül> hát igen. Na hát szóval ezek a szegény szivarok voltak, persze. Úgyhogy tulajdonképpen, visszatérve a kérdésre, a dialógus meg a próza. Én úgy érzem, hogy a színpadi dialógus, ahhoz fülhallás kell, mert nem akarok senki csin megbántani, de klasszik, magyar klasszikusai közül néhányat a színészek nem szeretnek játszani. Nem a tematika miatt, hanem a beszél a, a sok mondhatósága miatt, vagy életszerűsége miatt. Na most továbbá a novella és a dráma Lász Csehov eléggé közeli rokonok. Szóval, az Jó, de vissza kell, hogy oda menjünk, ugye, mert álda közbeszólok, ugye arról volt szó, hogy maga a Krisztus alakja addig is olyan volt, aki már többször megjelent a novelláidban. Valójában a TV köré építve a történet, vagy Krisztus köré? Hát a, a TV és a Krisztus két motivum. Ugye a TV ad egy technikai csodát, amit kritizálnak, és beműsznek el ugye, a gyerekenkével, és a másik a misztikus csoda, amit ugyancsak ne isnek el. Szóval, hogy az ember már teljesen kiürült, hogy teljesen pompabújt lett csehogat e, idézve, hogy mennyire e, közömbös minden iránt és hitetlen. És ugye még a Krisztus magatartása, amikor azt mondja, hogy úgy látszik, hogy ez nem olyan közeg, ahol itt lehet csodákat nyírelni, hogy nincs visszahatása már, mert annyira e, a légüres térbe ütközik az egész, vagy hogy mondjam, lebeg az egész már. Ez egy világi, De vagy ez egy vallásos embernek a műve? De ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni. Mi Hogy ez egy világi, vagy ez egy vallásos ember drá, darabja? Világi. világi. Aki menet közben se lett más? Nem, hát én természetesen a időben vallásos nevelésben részesültünk, Én személyesen a Jézus figuráját nagyon tisztelen, szeretem, és bizonyos értelemben az ember szeretem benne olyan képen, aki azt a csodát meg tudta tenni, hogy létezésével, tanításával egy kétezen éve tartó, vagy valamivel több már szeretett, hitet tudott, nem teljesen, ugye sikeresen, de lényegében emberek, nagy sokasságában azért mégis sikeresen elhintem. Azt kérdezném hogy... tőled, hogy te egyébként ezt a darabot, amikor megírtad az elejétől, írtad a végéig, vagy nem pontosan így? De mindig az elejétől a végéig. És az elejé láttad a végét? <coughs> Láttam a végét, mert az embernek mellett közben nem kell tudni, hogy mi történik, de a végét kell tudni. Szóval, hogy ezt kell látni, hogy hol, hol az a kis házikó, ahova az erdőből ki akarok menni. De azért is fantasztikus a darab, mert ugye ez egy tömbben játszódik, nem tudom, hogy eredetileg hogy volt, de feltételezem, hogy úgy, ahogy most is láttam, ez egy díszlet, ami nem is változik. Hát nem, a szenikája az mozdíthatatlan, akár a lengyelek megcsinálták televízióra, ott is ugyanez a szenikája, Nem lehet az asztalt tenni szinte. Szóval. A várkonyi, mikor Bécsbe játszották a Forstheaterbe és kimentünk megnézni, akkor Érgelődött, hogy az, hogy a miért nincsen rendezői védelem, jogvédelem, mert hogy kvázi ugyanazt a rendőzéskel mindenütt nélkül hagytadni. Arról nem beszélve, hogy azért is fantasztikus a, a darab, mert ugye magán a színpadon teljesen kijelöli a történéseket, és ebből a szempontból anélkül, hogy tömegjelentek lennének, e, a színpad összes része játszik, ugye az egyik része függően attól, hogy ki hova rakja a televíziót, az ugye egy központi hely, egyszer van az apa e, és az anyatörténés világa, e, és aztán van ahhoz képest egy a szobá folyamatosan mozgó egyéb történésvilág, beleértve az anyával való történések, az időnkénti tányérkiejtések, amelyek kívülről jönnek, de amelyek szintén ennek a térnek a részét képezik, függetve attól, hogy nem lehet látni, tehát ez egy teljesen bejátszott tér. Igen, ez az egyik, a másik az, hogy minden darabomban azért arra ügyelek, hogy mindenkinek legyen zíg szerep. Szóval de, de ez így is lesz, tehát és senki nem érte, ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert én így is néztem ezt a darabot, és nincs benne hálátlan szerep. Igen, hát a nagyon nagy biztonság, hálátlan szerepet csinálni, ugyan csak azért, mert az író akar valamit megmutatni, de a színészt azt lesajnálja, hogy majd meg, megoldja a de mert ha behozok valakit, akkor azért már legyen bent dolga. Minden esetre. Minden esetre maradjunk abba, hogy tartsunk most három perc szünetet, és innen folytatjuk. Jó, és akkor tartjuk ja. azt a kötelezettséget. Hívlak, hívlak, hívlak, én hívlak téged. Köszönöm. Ja. Köszönöm. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Azt, hogy egyelőre tízből hárman helytelenül írják le. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Folytatódik a beszélgetés Szakonyi károly adáshiba. Az követően, hogy a hosszú név megszűnt, könnyű volt megtalálni a címét? Hát a, amikor a Várkönyi azt mondta, hogy a cím rossz, és akkor kérdezte, hogy mi legyen a címe. Azt mondja, hát látom, hogy csinálsz egy adáshibát, legyen a címe adáshiba. De mondom, figyelj, beírod a Vixinász programjába, vagy adáshiba, akkor nem jön neked, hiszik, szünet van. De nem van hogyha csak bizrán. Tulajdonképpen nagyon bejött, és az az igazság, hogy mindenütt külföldön, ahol játszották, azt a címet adták neki, amit az illető televízió ilyenkor bejátszik. Mondjuk az, hogy Break in Transmission, meg nem tudom én, micsoda, szóval a... Uh, maga a cím, ha ugye másképpen fejezték is ki, azért marad. Mennyiben, e, tehát maguk a, a, a szereplő nevek is beszédesek, e, aminek azért nincs jelentősége, mert egyébként nem nagyon vannak megnevezve. Ö, igen, hát ugye papa, mama, meg vanda van megnevezve, Dönci van, megnevezve, nevezve van. Meg bódog család van. Boldog, igen. Már azért, hogy milyen boldogok, mindig ilyenek voltunk, meg stb. De hát a boldog, boldog, boldogság, ugye álboldogság, ál boldogság. De ö, végeredményben ö, azért az ember ugyan a nevekkel mindig, hogy ö, nem minden név jó. Szóval nem lehet önkényesen neveket alkalmazni, vagy bejön, vagy nem. Ugye kosztolágyról mondják, hogy biztos ismered a történetet, egy regényben egy, egy rokonáról írt kellemetlen figurát, és, és mikor rájött, hogy akkor ez, ez nem illik, megváltoztatta a nevet, és nem tudta tovább írni. <gül> szóval ez, ez nagyon meghatározza a figura, addig kell vacakolni, a nevekkel még nem ugrik egy alak. De maga, maguk a figurák az esendőségükben Szerethetők és utálhatók nincs közöttük Isten igazából negatív figura. Tehát mindegyikkel van egy olyan, tehát megejtő a szerző, a gyarlóság érzetét odarakja, és azt mondja, nincs miért elítélni őt. Igen, hát azt gondoltam, hogy a, a, a, a világ, a, a történelem, a, a társadalom elítélendő, a, a, a, amiben ilyenek lesznek az emberek. Ugye? Az a társadalom egyébként, ami nem is jelenik ebből a szempontból meg, és e, ugye ez az, ami ezt a darabot bárhol bemutathatóvá teszi, hiszen nincsen benne olyan egyébként sehová át nem ültethető történelmi utalás, ami megakadályozná ezt a faátültetést. Igen, igen, hát éppen azt mondtuk az előbb, hogy külföldön is éppen úgy játszották, sőt, ugye az ember belegondolt, tehát Mohamedán világba, Törökországban is elfogadták, de minden esetre az kétségtelen, hogy a az társadalmi, a világnak a alakulása 20. században az olyan, lehetetlen szellemi világot teremtett az emberek sokaságában, de ez a úgynevezett kispolgárság, amelyik inkább szerencsétlennek mondható, mint csemeli térendő, aki nem tud tájékozódni, legfeljebb bezárkózik. Bezárkózik, és akkor, ha bezárkózik, akkor viszont sok minden történhet vele, mert nem avatkozik bele a világ dolgába. Ez egy, egy nagyon rossz kérdés, hadd tegyek föl, a nagyon rossz kérdés arra vonatkozik, hogy akkor Magyarországon nem volt szapanopera. Azt se tudom, hogy olyan létezik-e a dráma irodalomban, hogy első-második rész, de egy olyan ö, ö, darab, mint az adásiba, már elnézést a kifejezésért, de folytatás után ut nagyon érdekes, mert uh, mostanában találkoztam a Gátigval, aki a aki a szívékkal csinálta a sorozatot, biztos tudod mert... Igen, a Gát Igen, és azt mondta a Gát hogy csodálkozni fogsz én annak idején, mikor láttam a dalmat 70-ben, arra gondoltam, hogy sorozatot kellene csinálni belőle de hát arra való, tehát a Gyurinak a szeme az, ne, az egy jó szem ebből a szempontból büszke vagyok arra a gát nem minden szempontból egy pozitív figura de a tévézéshez nagyon értett igen, meg is. az üzlethez is értett egy ideig igen, hát tulajdonképpen igen, ez egy ilyen dolog, de hát akkoriban még ez nem volt sőt, bizonyos értelemben szívesen lehetett vinni a kardosgény Gyurit bízták, megeszel egy forgatókével még, de nem, nem lehetett ezt moziba vinni Viszont televízió. Hát, hogy nem lehetett ezt moziba vinni, azt nem tudom, nem vitték moziba. Hát a televízióban lehetett két megcsinálni. Itt a Luszjóska csinálta meg, az nem sikerült nagyon. A lengyelek kétféleképpen megcsinálták, ott nagyon érdekes volt a lengyel rendezvének a elképzelése, hogy egy kamerállásból vette föl, és a, a, mint hogyha mi lettünk volna dobozva, és láttuk volna a szobát. A tévé hogy... általában hol szokott lenne a darabban? Amikor megírtam, azt írtam, hogy nincs televízió, hanem a színpad a, a káva. Tehát az a, a mi vagyunk a nézők, akiket néznek. Na most egy-két helyen azért tettek a Pesti színházba, és mindjárt az elején a súgoló fülé volt én egy kicsit. Gyakorlatilag itt is így van, tehát itt egy ilyen villódzó, egy laptopnak a villódzó felnyitható teteje, mintha... Igen, na most tulajdonképpen Kaposváron most játszák, ott a stúdióban most viszik fel a nagy színpadra, ott egy ilyen a, annak idején lévő az a sárgás-barnás televíziónak a kárvája van a színpad nyílás köré. Neked sose jutott eszedbe ezt áttenni, a, megírni most a második részét, vagy ugyanezt, vagy ez már túl van azon? Hát ezt nem, mert ezt sokszor ugye most kéne, meg nem tudom de ez szerintem felesleges nem lehet. Nem lehet, ez, ez így van, ahogy van, és tulajdonképpen a technikának a bővülése vévé, tehát a több csatorma, meg a internet, meg az egyednek, azért ezek bele sűrűsödnek, értelmileg azért benne van ebbe az egyetlen, szerencsétlen televízióba és az egész további technikai következmény, mert hát ha különböző dolgokkal kötél magát az emberiség azért mégiscsak ugyanúgy köti le mint ezen az egyen a sorskeze és a tehetséged volt abban benne a sorskeze azért mondom mert az könnyebb választani neked hogy ez a könyv, ez a darab ez az előadás ilyen mértékben időtálló hozzátéve hogy a kérdés rossz Nekem elküldték a hallgatóim, de nem néztem meg. Ha most megnézném az eredeti darabot, amit a Várkonyi annak idején 70-ben rendezett, az vajon a maga nemében ugyanolyan időt álló e mint maga a mű? Én azt hiszem, igen, és nem beszélve arról, hogy hát fantasztikus jó színál, színészi alakítások vannak, ugye. <tos> Tulajdonképpen a sikere az nehezen magyarázható de mégis valamiképpen igen. Az, hogy egyrészt beletalált akkoriban ebbe a ténylet a más de Nem csak, hogy beletalált, hát ugye úgy tűnik, hogy permanensen beletalál. Beletalált, de nagyon jó ö, első bemutatója volt. Szóval azért az mindig számít, hogy milyen volt az első bemutató. No, Molnár Gál írt róla annak idején? úgy itt mindenki, és az volt az érdekes, hogy ugye nekem az már a harmadik bemutató volt, és mindig volt jó kritika, meg nem tudom micsoda, de itt jó kritika volt, az mindenkit meglepett, vagy engem legalábbis, de az az igazság... Jó, hogy amikor, az le, az... amikor leraktad a tollat, akkor tudtad, hogy ez milyen? Akkor tudtam, hogy jó pofa, de azt hogy ebből ez lesz, azt nem tudtam. Azt nem tudtam, de azt tudtam, hogy ő a várkai, azt De én vagy az ember inkább befogja a fülét, mert nem akar elbizakodott lenni? Hát nem akar elbizakodott lenni, de jó esik az, hogy az olvasó próbál. Jó hangulatban van a... Te akkor ott vagy, te azok, azon szerzők közé tartozol, aki beűlsz? Ez volt, hogy beültem, de a várkonyi csak egyszer-kétszer látogattam be, mert tudtam, hogy egy olyan kapitánya van a hajónak, amelyik a szirtek között mindenütt biztosan kiviszi a kikötőbe. Szóval azért az Óri nagyon nagy színházi ember volt. De tényleg volt olyan rendező, akivel ott ültem, és, és sokan... Milyen élmény volt a Várkonyival úgy együtt dolgozni, hogy te passzívan ültél, bele, hogy lehet, hogy néha a véleményedet, nem voltam ott? Nem, ez, volt, ez, egy, ez egy milyen hosszú próba folyamat? Hát egy hat hét a próba folyamat, de hát ugye februárban adtam oda a darabot, és május 20-án óta bemutató, vagy utána a pontosnak. Az, hogy nem is túlságosan szerencsés, ez ugye mert pont véget ér a szezon. Tesszük? Pont véget ír a szezon. Hát igen, és ez nagyon veszélyes egy május irodában, meleg van, meg már, már nincs érdeklődés, de itt az hát, fantasztikusan jól sikerült. Az Orisval például olyanok voltak, hogy mindig rohant, ugye, hát úgy futni kellett utána, hát ez nem lehetett vele hosszabalmasan beülni. Egyik próbá utána, az, hogy ereszül az és mondd meg, hogy ezt a vandált, te hogy képzelted? Csak én már elkezdtem lelkizni, lélek és... Ja, jó kör, közszakom, majd megcsinálom. <gül> szóval ilyen volt nagyon-nagyon a kezébe volt a sziláza volt-e olyan időszak amikor kevésbé érdeklődött itt van előttem a sorozat, de most inkább téged kérdezlek vagy permanensen elővették hogy? mit csináltam? tehát hogy volt-e olyan idő, amikor elejtette az idő a darabot, vagy permanensen elővették? nem volt egy időszak de akkor a televízióban szokták ismételgetni, meg itt a külföldön azért felbukkant. De volt egy, volt egy időszak, most egy körülbelül tíz éve újból. Hát ugye játszották, görbe, játszották, a orszó színházban játszották, mire De azt érted -e, mint szerző, hogy mi alapján kerül elő? Hát jön egy rendező, aki emlékszik rám, vagy, vagy egy színházi igazgató emlékszik rám, vagy a rendező valamit lát benne. A Tordival például beszéltél, a Funtekkel beszéltél-e, hogy ők éppen honnan és miért vették elő? Hello? Azt kérdezem, hogy a Funtek, vagy a Tordi miért vette elő? beszéltél -e velük? A Tordinak azt mondták, kellene egy jó, a, a vesztőnek kéne egy jó olyan darab, ami mai, meg azért vidám meg minden, és akkor volt egy Úrkovics darab, felajánlottak neki meg ezt. És, és ugye a Vixin házi volt, ő rögtön azt mondta, hogy ő ezt az A Funtek, a fontek 80 nem tudom hány, no, 83-84 ben a játékszínben játszott el. Mikor volt meg a Márkus László akkor? Ő Márkus volt a bódott apa, és a funtek volt a Krisztos, és abból a darabból ott a játékszínben játszott Adási hibából, széveszterkor onnan ment a Márk Márkus legyen a fölvételre, és ott halt meg a úgyhogy a funtek emlékezett erre, és hát kiment Franciaországban, és most idejénként rendez Veszprémben, és ő imádja ezt, és csak azt mondja, hogy... De most Kaposváron vagy Veszprém a funtek, az Vesz... a Kaposvárt mondta. Kaposvár, igen, Kaposvár, bocsánat, igen, Kaposváron. Úgyhogy ő elő, de... Hanyadik hely lehet ez most Kaposvár és Veszprém? A Veszprémben ugye többször elő is vették, ahogy láttam. Hát miért, hogy én ezek itt is vezettem egy füzetet, ugye a, ugye a bemutatókról, mert egy-egy asztal -egy Jó, akkor nem kérdezek számot, mindegyiket megnézted? Nem, nem, hát a száz fölött van a bemutatók száma, ugye, és akkor abból azt láttam, hát eleinte meg is hívták, még maga volt a világ, meghívták az embert külsőzre is a premierre, aztán hát nem mindenhol tudtam megnézni, a magyarországiakat láttam, igen. Azt mindegyiket? Láttam mindennyiket igen, hát illetvelemből is már nagyon kedves embereknek hittak mindennek, én kíváncsi voltam, és különböző rendezők stílusára is kíváncsi voltam. ezt akartam tőled kérdezni, hogy nem kérdezni, hogy melyik tetszett, melyik nem, ebből a szempontból se kényelmes, se kényelmetlen helyzetben nem akarok hozni embereket, de mennyire voltak különbözőek? Különbözőek voltak, rögtön például az elején, az első előadás mesztrében volt, ugye érdekes módon a Vixinás tavaszi bemutatója ut Szóval a Petes Gyuri rendezte, ő teljesen abszurdra vette úgy, hogy nem is néztek szinte egymásra az emberek, követte azt a dolgot, hogy mindenki a tévét nézi. Szóval voltak ilyenek, aztán voltak, akik túl, hogy mondjam, komplikálták ezt az egész tévé dolgot hogy volt, hogy meg volt csinálva a díszletnek a tévé belseje, és akkor abban voltak nem tudom. Én, <gül> Nagyon furcsa a barátnő okított engem ki, mert nem értettem, hogy veszprémben miért játszanak olyan zenét, mint amilyet játszanak. És ha valami akkor az annyiban csalóka, hogy ugye olyan, olyan tévéműsoroknak a zenéjét játszották, amely abban az időben volt, vagy később. De minden esetre arra az időre utalt, Holott elnézést, valójában ezt a darabot nyugodtan lehetne akár a barátok köztnek a címadó dalával is filmjelezni, mert ez, ez, ez, a, ez a tévé nem az akkori tévéről szól, és ez a tévé tulajdonképpen csak egy apropó, mert nem a tévé játssza a főszerepet, van, aki ne észre se veszi, ugye, hát maga Krisztus az, a, a, ő a nagy gelka, aki hol megjavítja, hol, hol elrontja, de ő maga egyébként annak az élvezője, mármint a műsor élvezői közé nem sorolható. Igen, volt hát voltak ilyen kísérletek, igen, volt, hogy a Bezerédi Pécsett a Gyári színházba azt hiszem, hogy a, a valamilyen újabb kriminek az a zenéjét tette be, szóval sokféle ilyen próbálkozás volt. Lényegében nem hiszem, hogy ez különösen zavaró lenne. Van, aki örül annak, hogy a Maci zenéjét hallja, ugye? Mert az esti mesének a bevezetőjével kezdett annak idején a Várkonyi, azzal a Focke-fés-meséző zenére. És, de van, ahol nem volt ugye a darab sikere az azt mutatja hogy az a generáció, aki akkor látta az lassan, hát eléggé idősé válik, márpedig hogyha most Veszprémben teltház volt pedig a csilláron is lógtak az azt jelenti, hogy a darab felkelti más korosztály figyelmét is ez mikor vált számodra egyértelművé mert ugye arról van szó hogy bemutatták külföldön, az egy dolog de az időtálósága, az mikor derült ki? Akkor merült ki, mikor már elkezdték Magyarországon játszani újból, például Györbe, ahol a vitték a diákokat, hogy én... Anyatírunk, anyatírunk. Hát ez egy olyan jó tizen... pár évvel Aha, ez, ez volt. Tehát ez már 80-as évek második fele. Igen. És? És hogy tulajdonképpen megnyugtatod, hogy itt egy generációs érdeklődés, és a, már úgy értem, hogy a nosztalgia, ha szóval nem egy ilyen visszajátszás a dolognak, hanem a mai fiatalok is érzik ennek a mondandóját, vagy legalábbis, ahogy te is mondod, ott vannak a fináltat. Hát hozzátéve, hogy ugye a Tordi azt a hihetetlen bravúrt is véghez vitte, hogy magában a szereposztásban is időtlenséget alkotott, hiszen a annél, hogy meg akarnám bántani a cilit, azért a Cili és a, a szamosza közötti korkülönbség és ugye általában a férfiak szoktak idősebbek lenni a házasságban, hát azért az nem cseki, és sikerült egy olyan darabot rendezni a tordinak, ahol ez, ahol egy tökéletes házaspárt lehet látni, és nem is kellett hozzá őket maszkírozni. Igen. Hát, igen, van amikor ugye, ugye ezt mindig, mert bizonyos színészek már beértek voltak, akik játszották a fiatal korukba az egyik szerepet most már nem tudom én, például a Pregiszer az volt Sacsi, aztán később lett bódonkban tehát úgy hozzá öregszenek a, a magyar színészek is a, a darabhoz itt ott, de hát ez mindig nagyon, például a vidéki színázban ugye hogy azt a Összhangot az, a színészi kvalitások között, az mindig nehezebb, mint egy testi színházba. De nagyon jól, valóban igazad van, hogy ezt, ezt elmosta, ezt a különbséget a gírzának a reszkálat. A Veszprémit láttad, vagy nem láttad még? De láttam, mindegyiket láttam, amit most igen. A bemutató voltam ott, volt, meg most a, P a Kaposvári bemutató. A Kaposvári lehet, a Westprémit, azok mennyire újjak? Hogy mennyire újak? Igen. Hát a, az február 15-én volt a, a kaposvári és mikor is karácsony előtt volt ugye a Pestrémi, decemberi. Mennyire tájolnak ezekkel az előadásokkal, vagy ezt nem tudod? Hát te azt mondott, hogy... Saj, a... Én azt mondtam, hogy siófokon nem kaptam rá jegyet. Igen, én ezt mondtam. Aha, azt mondok, nem szokták megmondani, de tájolnak. Hát az ember a... a a számolásról hogy merre jártak. De tulajdonképpen a vidéki színázatnak van ilyen funkciója, hogy ott a közeli színházi lehetőségeket kihasználják. Ugye aki téged hal, az nem gondolja, hogy nem egy 30 éves embert hal, csak azért gyanús, mert azt mondta a fiala, hogy már 1970-ben is csak a magyar értelemben vette, ifjú szerzők közé tartozik. Ha te ma átgondolod azt a 42 évet, Jézus Mária, ami 43, ami elválasztja a darab bemutatását a jelentől, akkor magadat ebben a 43 évben függetlenül a darabtól, úgy hirtelen látod fel felfelbukkanni? Hát látom, látom, ugye néha az ember, hát ez fura dolog, mert az ember néha nem érzi az időt, és azt hiszi, hogy most volt a bemutató, a pesti Szénázi, ugye, meg ilyeneket szokott mondani az ember, hogy most 56-ban, de igazából az ember ha végig nézi, akkor rengeteg sok idő ahhoz, hogy sok minden történt, és sok minden van ebben a 42 évben, és... Tudják ki az emberek, hogy ki a szakonyi, miközben az adásiban nagyon tetszik nekik? Ez vajon téged foglalkoztat-e? Hogy kit kérek? Tehát, hogy a nézőnek nagyon tetszik az adásiba, de nem biztos, hogy tudja, hogy ki a szakonyi. Van-e ennek jelentősége? Hát nincs jelentősége, mert... Vagy hát, azt gondolod, hogy minden néző tudja, hogy ki a szakonyi? Nem hiszem, nem hiszem, hogy mindenki tudja, de az, hogy az adási Hibát azt ismerik, az kiderül, akkor, amikor véletlenül az ember rábukkannak. Minden esetre az ember örül annak, hogy van egy ilyen valami, amit úgy tudod, megteremteni, ami marad. Te hát ugye... nem érzed de igazságtalanságnak a többi könyvet kapcsán, vagy ilyen igazságtalansággal egyet kell tudni élni? Örül az ember, hogyha egy ilyen könyv is van. Hát vannak dolgok, darabok, amiket én szeretek, egyszervonásos, amiket elővesznek, meg mást is, de igazából Örülik, kell, hogy ez van. Ha, ha azt mondod, hogy Sánta a Ferenc, akkor ezt mondod, hogy 20 óra. Azt mondod, hogy Sengre, akkor azt akarsz, hogy rossda temető. Tehát tulajdonképpen mindenkinek volt egy. Hát egy az, az ötödik át... pecsét is eszembe jut azért meg. Melyik? Az ötödik pecsét. Hát az ötödik pecsét, igen. Az is. Telt. De minden esetre ez egy ilyen szerencsés dolog, hogy legalább az ember valamit oda tudott tenni, ami, ami sokáig látnak, szeretnek, és ez meglepő is, ugyanakkor, de az ember arra gondol, hogy ez vége egyre rajta kívülálló dolog, mert a szerencse is kell lehez. De mennyire vagy szerencsés? Hát azt gondolom, hogy a a pályafutásomat tekintve, tehát az írói pályamat tekintve szerencsés vagyok. És ahogy én téged hallak, illetőleg a világban való mozgásodat érzékelem, te alapvetően egy optimista ember vagy. Hát mondhatni, bár ez nehez, ez, ez komplikált. Ez, ez komplikált. komplikált minden esetre az életkorodból adódó egy sor dolog elől nem futamodsz meg, nem mondod azt, hogy ehhez öreg vagyok. Igen, hát ezt azt mondhatom, igen. De hát az ember az életkorát az furcsán érzi, majd te is megfogod. Tehát te is biztos még gyereknek is érzem magad. Nem, de hogy most éppen születésnap felé haladok, de amikor nap a családi állapot, a gyerek, a busz, ez úgy együtt megjelent, akkor ja, meg, Tesék? Igen, igen, igen. Szóval akkor azért te magad is egy ilyen alakká változtál itt az adáshibában. Igen, hát ez kétségtelő. Valóban, igen. És ebből a szempontból számomra te a Krisztusra emlékeztettél. Lehetséges, igen, megtisztelő. De éppen... Nem, úgy... nekem megtisztelő, ha valamiért szerettem annak idején rádújózni, ha valamiért beleszerettem a 80-as években még a Brudis Sándor utcában a rádiózásba, az az volt, hogy az ember látott valamit, és akkor megkérdezte az akkori szerkesztőt, hogy elnézést, de hogy ez rám milyen hatással volt, beszélhetek a szakonyival, és általában nem mondtak nemet. És azért az embernek beszélgetni azzal, akinek köze van ahhoz az élményhez, ami egy élmény kapcsán az ember egyébként akar riportot csinálni, épp úgy, mint ahogy te annak idején darabot írtál, két oldalon vagyunk, de nem teljesen, az, egy, az nekem mindig egy felemelő dolog volt, és ebből a szempontból a 80-as éveknek a hangulata bennem nem homályosodott el. Hát igen, és hát még ugye, ha az emberre, hogy te rádiózásról beszélsz, akkor az, az hogy, hogy milyen, hatalmas nagy műészi stúdió volt a rádió annak idején a rádiójátékok és a felolvasások és az irodalmi műsorok terén hát sajnos erre már csak nosztalgiával emlékezünk, de hát azért én is nagyon Van-e benned nosztalgia az adáshiba kapcsán? Visszaemlékszel-e valamire, ami összefügg az adáshibával, miközben én és a többi ember, aki ezt látja, nem tudhat róla, mert a te életednek volt a része? Hát talán a nosztalgia az, hogy nagyon nagy érdekes élmény volt az, az első este a premier a testi színában amikor várkodiban ültünk a lépcsőn, ott az elkérdés izgult és szinte vezényelte az előadást, ahogy értette a, vagyis ahogy érezte az egész barabot a színészek játékát, és amikor fölcsendült a tapsa végén, akkor felállt és kezet fogott, és azt mondta, hogy nyertünk, vagy, ne, vagy ilyesmit mondott és tulajdonképpen az egész banket az interkontinentában velük. Szóval más világ volt akkor még a színházban is valami, valami esgőm, valamilyen szeretett teljesen, vagy izgatottabb, vagy izgalmasabb, és hát ez, ez, ez azért is nasztagiával tölt el. De... Engem is el kell, hogy töltsön, mert hogy ugye engem mindjárt elkezdett foglalkoztatni a darab, mindjárt volt egy hallgató, aki megrót engem, hogy én ezt korábban nem láttam, miközben lehet, hogy láttam, csak elfelejtettem, és most az újdonság erejével hatott, én azt gondolom, hogy ezt nem kell szégyelni, fogalmam nincs. A dolognak az a lényeg, hogy megkérdeztem, miután a hallgató kivételesen vagy nem kivételesen kiálltak mellettem és ugye előjött az 1970-es dátum és kérdeztem, hogy akkor ki volt e, emberfi, és azért annak van egy bája, hogy az édesanyám életkorát nem mondhatom már csak azért sem, mert most is itt van valószínűleg a hallgató között is, ő ezt nem szereti hallani édesapám sajnos meghalt de anyám például egyáltalán az a virtuális közeg, amit az ember biztosít, lehet, hogy most mindjárt anyám küldött egy SMS-t ez most mindjárt ki fog derülni nem Uh, nem, uh, de anyám küldött tegnap egy SMS-t, és mondta azt, hogy a tahítót, ami azt jelenti, hogy ilyen mértékben hatott rá, ami azt kell, hogy jelenti, hogy hát ebből a szempontból, és most nem politizálok, hát ez valami gránicszilárdság, amiben beleírtad ezt a, e, ezt a darabot, mert hogy valaki 40, akkor meddig ment a Pesti színázban, mennyi időn keresztül? Hát sokáig ment, hát az a tv-felvétel, amit amit lehet a, időként a tévével átni, a negyedik esztendő után történt. Jó, de mikor került le? Hát valamikor, most ezt is szerzen hirtelen megmondani, hogy a 70, hát nem tudom, hogy 75-76. Oké, okay, mondjuk azt, hogy 76, de az is azt mondja, hogy 24-36 éve volt. Tehát, aki 36 évre visszaemlékezve megmondja hogy a tahitót, az azt jelenti, hogy akkor az egy olyan darab volt, ami beírta magát az ő történelemkönyvébe. Egyébként honnan a frászkunyhóból emlékezne vissza a tahitótra. És azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog. Tehát ezt ennek a sikerét, ezt tőled elvitatni nem lehet, és ez egy fantasztikus érzés, engedjed meg, hogy én lelkesedhessek, Illetve hát ez az egy óra, ez az én lelkesedésemből szól. Nagyon szerényen türted, és köszönöm a rendelkezésre, állást. Hát köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy uh, egy ilyen uh, jó hízemet szereztem meg ezzel a Veszprém előadással. Nem esett nehezemre, nagyon szépen köszönöm. Viszont a szem. Szakonyi Károlyt, hallottak. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Az itt és most ismétlését hallottátok.